Прокидався на світанку, пив солодку каву з кардамоном на березі моря, зустрічаючи сонце. Повз нього проходили гулящі кампанії, котрі над ранок поверталися додому. Одна стара бадуїнка щоразу підходила до Раскатова і намагалася заговорити з ним. Здається, вона пропонувала йому винайняти трикімнатний будиночок десь тут в Асалі. Раскатав кожного разу відповідав їй, що має де жити. Однача бедуїнка, про всяк випадок, перепитувала його і наступного дня. Якась канадійка, що оселилася навесні в будиночку на кінці пляжу, щоранку виходила на берег годувати собак. Собаки знали її та підбігали з протилежного краю берега від кемпу Шейх Салем до неї звищшивши язики на бороду. Собак на набережній було багато. Вряди години муніципальна служба розкладала на березі отруту, аби таким чином регулювати їхню кількість. Тож іноді немов до сезону собак ставало менше, але за зиму вони розплоджувалися знову. Голодні з запаленими боками з облізлою шерстю вони, мабуть, були тими душами, котрі приїхали до Дахаба, щоб оселитись у ньому назавжди. У них було все, про що тільки міг мріяти справжній дауншифтер. Море, свобода, трохи їжі, багато свіжого повітря і вільного кохання. Ще хтось, якась старша пані, виходила на берег, робити ранкову руханку. Світанок тривав недовго. Розжарена куля сонця, виясняючи коралову небесну гладінь, швидко підіймалася над обрієм, і ось уже набережну залито білим світлом, і все знову таке, яким його звик бачити Раскатова. Ряд домів уздовж моря пальми і гори вдалені, пара човнів на якорях, і це заворожливе поєднання кольорів, теракоти лазурі, поїденого водою рифу і живої, пронизаної соняшними зайчиками субстанції моря. Все воно ніби казало йому «Рай тут, Радіоне!» і Раскатва, як у дитинстві, охоплювало. Неприборне бажання віддатися цим розкошам іще один раз. Він купався. Був одним із небагатьох довгожителів Дахаба, котрі купалися. Зазвичай ті, хто так прагнув моря, за якийсь час починали ігнорувати його, а далі просто зневажали. Вважали його пройденим етапом, на шляху чуттєвих задоволень. Раскатав купався, годував цуциків бейбі-собаки, сидів за комп'ютером і вдавав ніби щось читає, а сам перебував невідомо де. Перед ним відкрилося дивовижне видовище його внутрішнього запустіння. І Раскатав, Намагався дати собі з ним раду. Так уже склалося, що Раскатов Уважав своє життя заповненим Значними подіями і вагомими досвідами. Одначе після пам'ятної ночі У Артема його поглинула невідома йому пустка, А скорше за все вона завжди там і була, тільки що тепер Раскатов наважився по-справжньому угледіти її. Він намагався розповісти про неї Артьому, але тому було зараз не до нього. До Артьому приїхала Соня з дітьми. Раскатов спробував поговорити про це з колею великаном, Веліканом, але Велікан взагалі не зрозумів, про що йдеться. Він порадив йому покурити, і вечірком приходити на цигун. Єдиною людиною, з якою поталанило поспілкуватися в той час –